Alors ben euh, ce qui s'est passé euh, donc euh, le directeur de l'UGCam euh, Aquitaine a envoyé un mail à 14h15 Pour dire que il pas à la de 14h30. Gertatu dena da akitainako UGK-ameko zuzendariak mail bat igorri gela biaktar ordenetan, erdeko biakter ditako bilkurat etzela ginen, beraz UGK-ame eta ARZ-ekoak ez dira ginen, behaz ez da bilkurik izan. Bestali batez langilak mespretsatuak gira, gure geroari buruz ezakigo dause, gero ean estrategia bat den ala ez ez dakigo. Denaden gure egoera da langabezi teknikoan gila, ustaila urentzea arte, Eta ikastaldiak egin bertugu langabezia osokion d on d on kitzeko. Bena austaletikaina ez dakigu zer de gertatuko den. Aha hartze bat aipatzen da, bena ez dakigu uzek. On sait pas du tout euh, quest voilà, on parle de repreneur euh, mais on zepa plus euh, donc euh, c'est c'est on s'en